Какво мислят хората за отварянето на духа от бутилката на социалните мрежи, забраната в кавички, а след това и бизнес плановете, а, не просто да бъде забързана, да бъде и придобита, да кажем, тик-ток, фалшивите новини и ограниченията в мрежите, кое е новото нормално според българите за резултатите от прясното изследване на агенция Мяра. Сега ще разговарям с един от основателите и много ми е приятно да кажа добър ден в студиото на Хоризонт Добет на Първан Симион. Здравейте, радвам се, съм с вас и с вашата аудитория. Първо, нека да започнем от там. Откъде се породи интереса ви да направите именно това а, проучване, което ни предлагате в средата на януари, нали, средата на януари. на е януари. В периода, когато... На 16 и 17 януари беше терена. Това е един бърз сондаш, който в най-добрия случай може да служи за хипотези, за обрисуване на бързи и големи картини бързам да подчертая, че едно нарочно изследване по тази тема и най-вече заравене в обективните данни, в статистическата информация, това би имало много по-голям смисъл. Но нашето, събужда, а, нашето а, изследване събужда доста любопитни хипотези за размисъл. най общо казано, а, хипотезата е, че по въпроса за свободата на изразяване, като че ли обществото ни реагира с инстинкт за повече ограничения, а не за повече свобода. Това се получава. Това за мен не е изненадващо, защото става дума за едно застаряващо, за съжаление общество, за което са характерни от време на време репресивни нагласи. Репресивните нагласи са характерни за общественото мнение като цяло. То е такава инерционна даже инертна на моменти система, която се бои отновото. И в конкретния случай ние просто сложихме едни индикатори подобни в този бърз сундаж, повлияние от изказването с на Марк Зукърбърг, повлияние от а, това, че на първия ред а, при встъпването в длъжност на американския президент Тръмп бяха представители именно на този нов свят. Бяха Марк Зукърбърг. И кой ли още не, ще, ще пропусна няколко да ги изреждам. И, а, Тойон който е част да, вече от администрацията, който някакси, е, някак който някакси грее, в, да. грее в новата си роля. И всички те говорят за падане на ограниченията, свободата на словото се завръща, за сметка на проверката на факти, Всеки И за си, Това ние хиста, решихме да, да проверим, да проверим отношението към България по тези теми, включително лабораторно да проверим отношението към евентуална забрана на прослутия Тикток в България. И разбира се, край всичко това, да проверим отношението към истината в новинарския поток. Затова възпроизведохме един индикатор. Който сме виждали много други следователи да ползват на тема честота на възприятие за честотата на, на, на досег до фалшиви новини. Ами, нека да започнем от там. Първо, доколко са наясно българските граждани в този ваш бърз сондаж с съществуването на фалшиви новини? Аз не съм сигурен, че на ниво масово съзнание има яснота какви точно са възможните дефиниции, но тези. 61%, които споделят, че срещат подобна информация на практика всеки ден, С един индиректен или може би съвсем директен атестат за това какво мислят българите за новинарския поток за, за информацията, която mm -hmm. се появява във всичките им канали. А, ако не ме лъжа памета, подобни изследвания назад във времето например, на Светонната асоциация, Gallup International показваха по-низки дялове. Дялове, които бяха тръгнали от една четвърта и после бяха стигнали до около една трета. Сега вече има дялове, които гонят две трети. А при нас? Това е при нас. И това означава, това означава че има ръст... Две трети. 61%, 61 е близо две трети. Преди години си спомням, че нивата клоняха по-скоро към една трета. Това означава. На, на тези дялове, които споделят, че се среща или подобна информация, или информация, която могат да окачит по този начин на практика всеки ден, и всъщност всеки ден. Това означава, между другото, три неща. Първо, може би наистина не снима ръст. На този тип информация, и второ, и много важно, а, има ръст на говоренето по тази тема, mm -hmm. което събужда и допълнителна съзнателност. Трето, това е тестат почти за обществен автоматизъм вече. Т.е. недоверие към информационната среда като цяло. За да ми позволих си аз, когато писах през съобщението, да окачествя това като многото нормално очевидно. Масо от съзнание свиква с идеята, че нас ни лъжат. И това, в интерес на истината е, колкото лошо, неприятно, толкова и някакъв, може би, здрав скепсис, който може би, вярвам аз, искам да вярвам, ще направи така, че мнозина да вдигнат гарда и да имат едно на ум. Или пък да почнем да си мислим за медийна грамотност, да почнем да си мислим за разпознаване на, на фалшификациите, да почнем да си мислим за вечната тема Що е истина? Mm -hmm. Дали става дума за факта или за неговото значение и т.н. Въпросът е какво, какво флагат хората в това понятие фалшиви новини, защото една част от тях могат да кажат, ами традиционните медии произвеждат фалшиви новини. Mm -hmm. Впрочем, Доналд Тръмп го казваше още по време на а, загубата си на президентските избори предишния мандат. Всеки следовател ще ви каже, че особено след началото на войната в Украина, традиционните медии в България, предполагам, че това е много места в западния свят, губят. Част от аудиторията си, която мигрира към алтернативни източници на информация. Тези алтернативни източници на информация не се подчиняват на журналистическите стандарти, такива каквито а, конвенционалните медии имат, и там експозицията към подобен род влияние, включително злонамерена пропаганда е много по-сериозна. Аз като на своя ред, като изследовател, никога не съм разсъждавал толкова за авторството на пропагандата, дезинформацията, фалшивите новини. Никога не съм разсъждавал за това дали и доколко те използват съзнателно, а съм разсъждавал върху почвата. почвата България е удобна поред причини. Една от тях е исторически насложения русофилски сантимент в България, който е част от културния код в България и трябва да го приемем такъв къвто е. Втората причина разбира се са сериозните нива на отчуждаване, гетоизация, социално разслояване, което прави много сериозни обществени прослойки, лишения от широкия кръгозор. И, разбира се, застаряването. Застаряването е фактор, който означава изоставане от медийните тенденции, медийна непригодност на голяма част от българското общество, главно по отношение на технологичния напредък. Сега казвате, че русофилството е част от културния код, но когато говорим за културни кодове, трябва да имаме предвид, че те се менят. Mm -hmm. Включително и, ако си спомням коректно, част от изследванията, в които вие сте участвал на рейтинга на конкретно на руския президент Владимир Путин mm -hmm. и на а, имиджа на руската държава в България, веднага след Началото нападението на, войната, на е суверенна Украина, рязко спадна. Да. Така че това е въпрос на, на обстоятелство до известна степа, да. а, а не те, нещо, което е, как да. да кажа, вписано в кръвта на Бъ но, но именно обстоятелство, а не, а не, а не фактор. Т.е. трябва да го приемаме по-скоро като фон. Фон, който трудно се променя, знаете, фонът по-трудно се променя, променя се по-коленски най-вече. Т.е. трябва да имаме малко повече търпение. И разбира се, има обективни исторически обстоятелства. И, така че няма какво чак толкова да се плашим от това. Но факт е, че нашето общество по въпроса за най-общо, за неистината информация излъчва по-скоро убеждение, че всеки ден се сблъсква с наистина информация. И за мен това е червена лампа, която но пак казвам, може би е и шанс по един балкански, скептичен, недоверчив начин обществото ни да се пази. Само да не стане обратното. Знаете ли, защото какво наблюдавам аз когато си убеден, че те лъжат, обикновено превключваш на някой, който те лъжи още по-добре. Точно така. Това е, това е огромния проблем, <свят> а, пред който нали, българският терикатлък се е изправил а, рано или късно и това го има документирано mm -hmm. и в начина по който а, рефлектираме върху националните ни особености. Mm -hmm. а, но, а, айде към изследването. До каква степен а, българските граждани са се сблъсквали с ограниченията във Facebook защото Фейсбук до сега се подчиняваше на някакви правила за регулация, особено на територията на Европейския съюз. Сега чухме от Америка заявката, че за Съединените щати отпада факт фактчекинга. Не са казали още какво ще правят с европейските регулации, но като че ли продължават фактчек инициативите, които самата Фейсбук поддържа. Ще видим, но какво казват българските гра, а, граждани? Те притесняват ли са от това, че има модериране на съдържание от страна на Фейсбук или напротив? Чети... Искат на 14 на, на, на 100 казват, че са ставали по един или друг начин свидетели на някаква форма на ограничаване, като общо 17% са тези, които твърдят, че а, самите те са били обектна. Това става дума за а, хора с профил в а, тази платформа, Фейсбук. Тези 17% а, са все пак, онези, които възприемат, че така се е случило, онези, които все някога в годините са били обект, по техните думи, на някакво ограничение. Това, Това ос... малко ли е? Много ли е? Просто не мога Аз, да си сметка. Аз се опитвам да разсъждавам на глас тук. За мен е немалък дял, особено комбиниран с тези струми се 42-3%, още не се помня точното число, но такива са порядците. А които свидетелстват, че са били в тази тема. Това означава, че мнозинството от ползващите Facebook на практика, ако просто сумирате тези дялове, мнозинството от ползващите Facebook а, а, на практика са в ам, досек с ограниченията. Това означава, че тази тема е жива. Доста жива, освен, че е жива, тя е и присъща. И когато говорим за фалшивите новини или това, което мнозинствата възприемат за неистинно, като че ли съществуват и мнозинства, които са свидетелствали за тези ограничения. Тоест, реално, като че ли двете са фонови. Mm -hmm. Тоест, фалшива информация, ограничения в социалните медии. И тук, естествено, се породи нашия, нашия инстинкт да попитаме, добре, айде в лабораториен порядък въпросната мрежа TikTok. Знаете ли за нея, не знаете ли и ако се чувствате достатъчно окей okay, да кажете за или против сте една евентуална забрана. И най-чувствителният отдел, макар и днес е мнозинство, беше на тези, които казаха да. Което ме накара да напише един коментар, може би до някакъв спекулативен, при всички положения хипотетичен и провокативен. И ще се радвам други колеги или да го оборят, или да го потвърдят с по-задълбочени да изследвания. Но ми се струва, че нашето общество вече приема за нормално и фалшивото, и ограничаващото. А това, което леко ме притеснява е, че срещу фалшивото реагира с инстинкт за повече ограничения. Тоест, оказва се, че по въпроса за свободата ние реагираме не с инстинкта за повече свобода, а с инстинктта за повече ограничения. Това е страшно любопитно и интересно, защото ще ви попитам доколко тази нагласа към забрана, вие казвате може би поколенческа, може би mm. някакъв такъв авторитарен а, рефлекс, доколко тази нагласа към забрана може с лекота да прокара а, подобни забрани на социални мрежи, като в Русия или в Китая. Същност, Всъщност, големия проблем тук е, че <към> за съжаление, нашия западен свят, който ние с удоволствие наричаме свободен свят и имаме основание да го правим, а, напоследък също даде един много лош пример и това е румънския пример, където заради влиянието в ТикТок, което е безспорно установено, бяха касирани избори. А, ще ми се тук вече... Но ТикТок не беше забранен. Да. А, това е някакси някак важно да го знаме... странно е, странно е, че... А, той не гласува TikTok, гласуват хората в изборите, и някакси ние дадохме много лош пример, казвам ние, защото се чувствам от част от, от а, западния демократичния свят дадохме много лош пример за това, че. А, поне по три причини лош. Първо не ни харесва избора резултат и можем да го отменим, така ще се прочете това масово ниво. Второ, можем да произведем контраефект и този въпросен кандидат да се окаже по-популярен, а поема такива социологически данни вече. И третия проблем наистина е това. В крайна сметка не е социалната медия гласува, хората гласуват. Ние ако презумираме, че хората са излъгани, и почваме да касираме избори по тази причина. Аз се сещам за много причини да касираме доста избори в България, където, впрочем, имаме и достатъчно доказателства за директно вмешателство. И в дълга процес. традиция на лъжата да, по време на избори. Да, така, така, че, е да, така че да, да не ми се мисли каква котия на Пандора отваряме ние по този начин. Добре, да от друга страна, каква е альтернативата? Ако действително едни избори и бъдещето на една страна могат да бъдат решени на практика чрез непрозрачни алгоритми, които почиват включително и върху комерциални принципи на обогатяване на техните собственици или пък въздействие от а, а, държави, които са обявили примерно твоята държава за враг, mm -hmm. защото ние сме виждали и това. Какво може да се направи? Това, което може да се направи, винаги е едно и също в тази ситуация. Критично мислене са противи а, медийно образование и най-вече, трябва да го кажа, свикване с идеята, че така ще бъде. Това е многото нормално. Ние ще трябва да живеем в тази среда и на мен не ми е приятно. Аз, например, нямам ТикТок, не мога да понасям цялата суета на социалните медии, просто съм, може би, старомолен. А, макар, че съм постоянно изложен на това, по силата и на нещата, които правя, по силата и на лични и професионални интереси а, така че аз не съм най-добрия пример, но при всички положения това ще бъде. Така ще бъде и Интересно естината, не е нещо ожасяващо ново. Винаги назад във времето е имало медийна пропаганда, винаги назад във времето сме се чудили медийната собственост как работи, в косока винаги назад във времето сме се чудили, не сме ли облъчвани от лъжи. Но внимание, това ново, нормално, което казвате за българските условия, ще се разминава с картината нагласите на за подкрепа на встъпилия вече избран за втори мандат американски президент mm. Доналд Трамп. Колкото и тук част от хората, които си смятат, че мислят и действат консерва... А, вярват, че, че го следват, защото, всъщност, с точности, ток ние видяхме а, какво се случва. Той първо каза забрана, след което каза, а не, не, не, по-добре придобиване. Не Пазара ли? реши, да. Пазара да решава. Пазара да решава, да. Вижте. А, а... Така че ще бъде много любопитно това разминаване между а, българския и американския консерватизъм. В интересна начина, в целия запад на свят момента консервативния рефлекс е един и също консерваторите почват да казват хора, либерали, драги либерали, недраги не, либерали, вие спряхте да се занимавате с свободата, която е корена на думата либерал и започнахте да се занимавате с истината. Спрете да се занимавате с истината, оставете свободата. Сега, разбира се, а, Ама при нас като училище като... отпаднати, бега и истината най, е и свобода. Най-интересното е, че, че в същото време, в нашия казус, българския mm -hmm. като че ли се реагира в консервативно смисъл на репресивно. Вижте, масово съзнание има, има понякога тази репресивна характеристика, то не само у нас е така. Но защо кам, че това ще е едно нормално, ще трябва да свикваме и ще трябва да оперираме в тази среда. Ние не можем да я забраним, не можем да я касираме. Защо? Защото след като всички има телефон в ръката си, след като всеки може да е след като всеки може да произвежда каквото си иска съдържание и единственият критерий е дали е харесван, то тогава ние трябва да свикнем с идеята, че лъжата е просто обратната страна на свободата. Това е тъмната страна на всичко това, което ние искаме да изградим. Сега всеки е свободен да потребява каквото иска без контрол. И след като всеки е свободен да потребява какво иска, няма авторитет, който да каже потребявай това, защото е добро за тебе или не потребявай онова, защото е лошо за теб. Тоест, ние реално сега постигаме онова, което искахме. Свободата в дигиталния свят, където всеки може да е сам по себе си източник на информация и как беше не е важна истината, е важна красотата. Нарекоха го пост истина. Когато не е важен факт, е важен разказа. Когато не е важно да си прав, е важно да си харесвам. В тази нова съведа ние трябва да се научим да оперираме и е наивно според мен да смятаме, че можем да го спрем. Първан Симеонов, основател на социологическа агенция Мяра, с данни от последното проучване на Мяра, от независим телефонен сундаж, проведен между 16 и 17 януари, сред 800 пълнолетни български граждани, като а, на практика извадката се равнява на около 54 000. души. 1% извадката равен 1 на около 54 хиляди души, и в България може би трайно пребивават около... 5 милиона и 400 хиляди пълнолетни граждани. И последно можем ли да говорим, че това е национално представително? Това е представително за мненията на пълнолетното население в България. Между другото, проникването на телефоните в България на, на достатъчно сериозно ниво, за да броим и такива сондажи за представителни, но пак да подчертая, особено по тези теми, трябва да се направи доста по-задълбочено изследване. Ние с вас тук обрисувахме достатъчно любопитни хипотези. Надявам се много колеги да подхванат темата. Още веднъж благодаря.